Ми йшли через село. Воно було хоч і маленьке, але досить розкидане. Про вулиці та паркани мова не йшла. Тут і там стояли халупи для життя і загончики для дрібної худоби. Іноді важко розрізнені одне від одного і купи непотребу перед ними. Хоча Джимі стверджував, що це їх начиння. Зрозуміти, чим живуть і що їдять місцеві жителі було неможливо. Єдиною спорудою, яку можна було без перебільшення назвати будинком у загальнолюдському розумінні цього слова, була величезна хатина посередині села з відкритою терасою по всьому периметру, похилим дахом і хрестом. На ній це і була місія. Позад неї виднілася достатня кількість сарайчиків, і по частому хрюканню й куткудаканню, що доносилося від них, вони не пустували. По терасі пересувалося співдюжений дівиць, більш одягнених, ніж все інше населення села, які при ближчому розгляді далеко не всі виявилися тубілками, мінімум половина з них була європейської розфасовки. Судячи з того, як вони всі весело почали махати нам віниками, що ними до цього мили свою величезну веранду і посміхатися, нам були тут раді. Єлину відповідь привітала своїх подруг більш стримано. Відразу стало ясно, що вона вважає себе за статусом вищою за них. Ну а після того, як вона стала знати, що лежить у великім візку на восьми колесах посередині великого поля, то через занадто високий комір мантії та корони, що постійно з'їжджає на ніс, практично перестала помічати своїх колишніх соратниць. Хоча Єлен і просила мене неодноразово не називати робітниць місії черницями, я не втримався і крикнув «Хай, діви монастирські!». Мені почали кланятись і хреститись, і я зрозумів, що ступаю, можливо, на святу землю і захотів зняти капелюх, але вийшло просто провести рукою по засмальцьованому волоссі і приступити до знайомства. Джим ішов сьогодні з надто вже серйозним виглядом навіть для нього. А на веранді його обличчя набуло вже зовсім недоброго виразу, тому всі вітання чарівних служителів культу дісталися мені. Єлен зайшла в глибину хати палацу, все пізнається порівнянні. Нас попросили зачекати тут. Через кілька хвилин назовні виринув головний карась цієї водойми, і для мене все стало на свої місця. Щоб усе зрозуміти, мені вистачило всього одного короткого погляду, який на мене митнули маленькі хижі оченята, вмонтовані у велику лису голову, що в свою чергу кріпилися безпосередньо без шиї до жирного тулуба в просторому вбранні, який викотився на веранду разом із усіма іншими частинами тіла проводеря місцевих черниць. У цю дивовижну мить я якраз стискав і легенько тряс руку чарівній африканоці, намагаючись вимовити ім'я Еола і класнути наприкінці язиком і хвостом. Просто перед цим я вже почув від неї досить чітке «Біллі» і не хотів проштрафитися, та й усмішка на обличчі навпроти була просто чарівна, а рука хоч і твердою, але приємною на дотик. Мабуть, у цю мить я щось таке особливе собою виявляв, що, повертаючи голову, зміг ось його на мить вловити постріл з лісних оченят у нас з еолою. А остаточно повернувши голову, я вже милувався найбільш люблячою посмішкою на світі, що вибудувалася зі складок жиру на лисій голові. Орган, що випромінював посмішку, володів до того ж додатковою функцією мовлення, за допомогою якого він прорік. «Цим можу вам допомогти, діти мої?» З-під складок його одягу виросли руки і розгорнулись у відпрацьовану позицію. На мене він, як і раніше, дивився як на людину, що залізла в його будинок, з'їла всю їжу в холодильнику і була застукана за спробою в цей самий холодильник напаскудити. Мені він теж не сподобався. Я опустив руку чарівної підмітальниці, розвернувся у фронт і вже розкрив рот, аби сказати щось дуже невиховане, як тут із флангу вдарив з усіх гармат флагманський кресер Джим Гаррісон. Я хотів би з вами поговорити, добродіїв. Фігура в одежі повільно, повторюючи бойовий розворот лінкора, повернулася до того, хто подав на нього голос, і прорекла. «Взагалі-то мене всі тут називають Святий Отець!» «Ми приїжджі!» – скромно відповів Джим. «Це займе трохи часу!» І жестом запросив пройти всередину. Святий Отець на не менш святому престолі Дійсно, складалося враження, що він не ходить, а катається на якомусь візку, настільки плавно він пересувався. Проїхав у святе приміщення. Джим ступив за ним, і я виразно почув, бутім за ним брязнули, опустившись в важкі грати середньовічного замку. Я був абсолютно впевнений, що цей звук пролунав виключно в моїй голові. Це був другий крок на якомусь новому шляху, на який ступив Джим. Перший був, коли вчора він сказав, що робитиме людей кращими, а другий був підтриманий незрозумілим звуковим ефектом щойно. Хоча Джим міг би сказати щось у дусі «Я почну з цього» або «Цього я рішу першим», ефект був би не менший. Дівчата продовжили прибирання. Єлен зайшла в будинок, але з іншого боку, чи то підслуховувати, чи то пакувати валізи. Хоча, знаючи багато функціональність жінок, суміщати ці два заняття для неї не становило б особливих труднощів. Вже потім Джиммі мені розповів, чому першою своєю жертвою він обрав главу місії. Під час розмови з Єлен, коли та ще не виробила до кінця тактику поведінки з Джимом, тобто незадовго до або відразу після того, як вона запропонувала їм стати найбільш алмазною парою світу, вона для підтримки розмови або просто для заповнення ефіру, порожнечі якого найбільш руйнівним чином діє на жіночу психіку, і тому варто сприймати жіноче базікання виключно як захисну реакцію по збереженню репродуктивних здібностей особин протилежної статі. Так от, кажучи простіше, Єлен просто базікала, а Джим думав про своє. Всі були щасливі, і Єлен візьми розкажи йому історію вождя місцевої релігійної організації. Почув би я її тоді, то вона б мене потішила, але не більше. Джим же на неї ніяк не відреагував, але все запам'ятав. А коли жаль про те, що він так само, як і я, витратив своє бажання на всілякі дурниці, досягло в ньому апогею, і він почав спочатку днем переміряти кроками першу піскову галяву, а вночі лякати мене своїми вигоками, то перший, про кого він згадав і до кого він міг дотягнутися, щоб зробити його кращим, був цей нещасний товстун. Бораться він зі мною, я б зміг вказати йому мету і ближче, але у закоханих завжди є проблеми з адекватною оцінкою предмета своєї любові. А генії, як відомо, можуть теж любити, і, щоправда, люблять вони якось по-звичайному. Хоча навпаки, люди звичайні, здатні іноді на найбожевільнішу любов, самі про це не підозрюючи, поки одного прекрасного сонячного дня не зіткнуться з нею, а зіткнувшись, покотяться вже разом під оки з гірки під назвою «життя». Згідно із вказівниками, божевільна любов у напрямку до купи тіл під назвою «несчасна любов». Так, і поки я не забув, мене дуже дратується слово-сполучення «предмет любові». Пахне воно секс-шопом. Літня пересичена пара в магазині вибирає собі новий предмет любові. Гаразд, набридла мені ця лірика, слухайте історію про хлопчика. Жив собі й мамі хлопчик. Не тужив. Дитинство провів нормальне, особливо ніхто його не ображав, він у свою чергу теж. Максимум полюбляв відривати лапатості й махатості у жучків. Але хто з нас цього не полюбляв? Тому звинувачувати його в якійсь особливій жорстокості не варто. У школі поганою поведінкою не відзначався, оцінки приносив гарні, добре, що сусід по парті відмінник був тому гарною гарантією. Зі шкільного курсу наш герой виніс добре розвинений бічний зір, а також гарний каліграфічний почерк і відпрацьований стиль анонімних посилань як на вчителів, так і на учнів. Його чекала блискуча кар'єра в будь-якому чиновницькому апараті. Галузь розвитку він міг вибрати сам, яку – неважливо, однаково всі шляхи на гору ведуть в одне місце. Хлопчик, звичайно, не мав настільки зобов'язуючих амбіцій на свій рахунок, які я мав до вчорашнього дня відносно Джима Гаррісона, але в звичайних клерках він довго засиджуватися не збирався. Перші два роки служби в лавах держчиновників не принесли відчутних результатів, виявилося, що у дядька Сема на службі ціла армія бездарних канцелярських мурах із середньостатистичними амбіціями, і кар'єра хлопчика заглухла, особливо навіть не розпочавшись. Поштовхом до розвитку в іншому, більш перспективному, на думку мами, напрямку, послужив її лист до свого дядька, досить впливового єпископа. Якщо при слові єпископ ви відразу уявляєте собі дидугана в старовинному червоному вбранні, який зриває сргучні печатки із сувоїв, сидячи за столом зі свічками, то ви безнадійно відстали від прогресу. Сучасні єпископи, принаймні у нас, у Штатах, носять пристойні костюми, у стайнях у них стоять сучасні безкінні карети, і взагалі вони всі досить прогресивні люди. Потрібний нам єпископ того ранку був у капцях, халаті та в доброму гуморі. Лист був коротенький, але чіткий і з правильно розставленими хвалебними акцентами в бік адресата. Адресат, не знімаючи халата, відразу ж відповів листом на гербовому папері, що з радістю візьме участь у долі свого троюрідного племінника. Тим більше, що він до цього жодного разу про нього не чув, але завжди прагнув обійняти. Племінник із валізою через тиждень постав перед ясно-вальможним ликом, а ще через два вже просиджував штани в семінарі. П'ять років минуло не даремно. Хлопчик навчився нарешті самостійно голитись і вселяти ковдру в підодіяльник, не пошкоджуючи фатального стану. Крім цього, він помножив себе на два, щоправда, не за внутрішніми якостями, а за зовнішніми обсягами. По закінченні вищого духовного закладу хлопчика чекала блискуча кар'єра, тим більше, що палколюблений дядько став до того часу кардиналом і залишалося тільки вибрати собі багатшу парафію. Але тут знову сталося чергове лихо, яке підстерігає нашого героїчного хлопчика на кожному великому повороті його життя. Одного прекрасного сонячного дня дядька кардинала в терміновому порядку викликали на самісінький верх із доповіддю про його зимні діяння. А як відомо, назад звідти вже не повертаються, то життя нашого хлопчика потекло вже без найсвятішої підтримки і потекло кепсько. Колишні дядькові друзі – Знати нічого не хотіли про його племінника, у них своїх родичів було хоч греблю гати, і там же їх і топи. Так що блискуча кар'єра нашого хлопчика на святому терені, як завжди, заглухла, не встигнувши, як слід розпочатись. Або як закінчивши семінарію і так само отримавши сам, хлопчик зрозумів, що йому не світить не те, що багатої, взагалі ніякої парафії. План розподілу місць уже затверджений на п'ять років уперед, а в ньому його прізвища і сліду немає. І навіть якщо хтось із святих отців і сконає поза розкладом, то не варто забувати про племінників колишніх дядькових друзів і соратників. Єдине, що могли запропонувати хлопчикові, це закордонна поїздка в один кінець для керівництва однієї з далеких місій. Очі хлопчика аж збільшилися трохи в розмірах при словах «керівник місії», тим більше надавалася можливість вибрати між Азією і Африкою. Поки хлопчик ходив дивитися на глобус, більш спритні здобувачі розхапали гарячі путівки, і хлопчикові, коли він повернувся, дісталося останнє розподілення у, напевно, найостаннішу країну не тільки всієї Африки, але й всього світу. По приїзді на місце очі у хлопчика повернулись у свій первізний стан і навіть трохи звузилися. Такого він не бачив навіть по каналу Дискавері в найбільш нецікавих випусках. Зрозумівши, що він, схоже, мацав місце під назвою Дупа світу, і що, поторкавши його трохи, можна вибиратися і назад у світ людей. І він почав строчити листи своєму керівництву та мамі, щоб його забрали звідси, бо він хоче додому. Мама відповідала часто, але одноманітно, мовляв, дядьки-кардинали в нашій родині тимчасово закінчились, і поки що треба потерпіти, мій хороший, може, все якось владнається». Керівництво писало рідше, але суворіше, мовляв, справжня християнська церква вже давно просрала цю країну і все тримають у ній кляті відступники, давно і міцно, тому з божого благословення кращих представників римської церкви кинуто сюди для термінового виправлення ситуації. Наш хлопчик відповідав тут же, обережно підмічаючи точність використання слова «кинуто». На що незадоволене керівництво, яке поки ще стримувало себе милістю Божою, настійно рекомендувало не чіплятися до слів і обіцяло у разі подальшого вияву слабовілля, унесені свого Христа на конкретно позначеній ділянці, надіслати хлопчикові заміну, але самого хлопчика однаково залишити в цій місії, цитую, «хоч дрова колоти». Останній відзначив уже подумки безмежну мудрість свого керівного органу, який без сумніву навіть близько собі не уявляє, з якої частини світу до нього волає посланий брат їх. І те, що в тій частині світу, куди він був посланий, дрова в явному дефіциті, і що перед тим, як їх колоти, треба спочатку знайти, у кого вони є, а потім відібрати, якщо зможеш, бо їх тут уже давно всі знайдено і поділено. Але хлопчик цього разу не став сумувати. Життя його небагато, але навчила хоч якоїсь самостійності, і він змінив тактику відносин із ненависним керівництвом. Він дуже швидко засвоїв систему канючення коштів зверху, нібито на розвиток місії, і його буйна, але дещо одноманітна фантазія та неабиякий епістолярний талант, закладений іще в школі і розвинутий у семінарії, допомогли йому досягти вражаючих результатів, але поки що тільки у звітах. За 13 років хлопчик зміг завести велику ферму з розведення каракулових овець, два магазини в порту і один у столиці, а також створити невеликий гарем із черниць, в основному місцевих, навернених до істинної віри дівиць, а також кількох нерозкаяних грішниць, виписаних із великої землі на зразок Ельзи і Єлен. За час навчання в семінарії святі отці так і не змогли відбити у нашого хлопчика здорового інтересу до протилежної статі і прищепити нездоровий до своєї. Ну і, звичайно ж, він зумів перетворитися на пересувну статую на коліщатках самому собі. Перевіряючи з великої землі, які завжди несподівано, так що він знав про їхню появу мінімум за місяць, але зате вкрай рідко десантувалися на цей оплот істинної віри, завжди залишалися задоволені. Заради них влаштовувалося грандіозне свято, зганялося все населення навколишніх сіл, усім вішали великі дерев'яні хрести просто поверх на миста і починалися буйні веселощі з танцями перевіряючи крізь пальці, дивилися на не зовсім канонічне дотримання деяких, вони не могли точно для себе визначити, яких саме обрядів, і виїжджали завжди задоволеними з новими каракуловими шубами під пахвою. Так, статуя нашому хлопчикові почувалася впевнено і комфортно, жила приблизно так само, поки до нього не прийшов бойовим кроком вершник апокаліпсису в образі Джима Гаррісона. Їх розмова тривала не дуже довго, максимум через чверть години вони вийшли в тому самому порядку, що й увійшли. Джим із тим же виразом обличчя, що й йшов. Статуєш виповзла, втративши кілограм 20 ваги і 40 віків віку, але за це, придбавши піввідра поту на обличчі. Джим, не обертаючись і звертаючись скоріше до побіленого стовпа, що тримав дах над ганком, ніж до керівника місії. Хоча в цю хвилину відрізнити їх один від одного не змогла б ні мама, ні Тисляр, сказав. До побачення, святиї очі, і пам'ятайте, до заходу сонця. Джим спустився зі сходинок і покрокував у бік нашого табору. Я кинувся за ним, наостанок стигнувши мигцем поглянути в маленькі свиняті оченята і побачив, що їх хтось замінив на скляні протези. Єлин не вийшла нас проводжати, скоріше за все просто не змогла, після того, що вона могла почути. Зате черниці махали нам усім, чим тільки махається. Я йшов вперед спиною і відмахувався за двох. Коли ми відійшли досить далеко, що навіть найяскравіші хустки вже було не видно, я розвернувся і запитав у свого задумливого супутника, що він такого наговорив цьому блудливому пастуху і що має статися до заходу сонця. Я сподівався, що яка-небудь страта, причому особливо мерзенним способом. Але ж зазвичай страчують на світанку, чи в південні півкулі все навпаки. «Я просто з ним поговорив». Злегка вспіхнувся Джим, і з нього почала спадати маска викривача вад. І запропонував йому покинути селище до заходу сонця і більше ніколи в нього не повертатися. Також я попросив його більше не займатися всім тим, чим він займався до цього. І що? Я був здивований і розчарований. Я, звичайно, бачив ефект, який ти на нього справив, але ти впевнений, що він тебе послухає. У відповідь я побачив фірмове джимове знизування плечима, що вже давно вимагає бути запатентованим. Завтра побачимо. А що ти обіцяв із ним зробити, якщо він відмовиться? Я нічого йому не обіцяв і нічим не погрожував, якщо ти це маєш на увазі. Людину не можна змусити стати кращою, вона має сама цього захотіти. Моє завдання лише допомогти їй у цьому. Я гадаю, що допоміг цій людині, і вона знайде правильне рішення. Вичерпна відповідь. Я зрозумів, що запас слів на сьогодні Джим уже витратив, і що поговорити з ним, можна буде тільки завтра. Ми підійшли до крайнього удаваного безкрайнього поля і почали продиратися крізь зелене листя вже мовчки.